Глава 13. Разграничаване между полето и неговия познавач. Пракрити Поруша Вивека Йога Арджуна казва О, мой скъпи Кришна, сега желая да науча за природата Пракрити и за наслаждаващия се Поруша, за полето и за познавача на полето, за знанието и за обекта на познанието. Върховният бог казва Това тяло, о сине на Кунти, се нарича поле, а този, който го познава, познавачът него в сезове. Знай, че аз съм познавачът, опотомък на барата, на всички тела, всъщност на всички полета, тъй като всеки го аз съм свръх душата пра-старата, а душата, която си изучаване на това знание е заета, постига мъдрост в това няма съмнение. Такова е Арджуна моето мнение. А сега те моля, чуй, внимание от мене, на полето на делата кратко описание на неговата природа, происход и промени, кой е познавачът му и как оказва му влияние. Мнозина мъдреци са дали за това знание своите мнения в различни ведически творби, химни и произведения, особено в неопровержимите строфи на Веданта сутра, разкриващи връзката на днешното дело с последицата утре. Петте груби елемента лъжливото его, Разумът, непроявеното и редом с Него, сетивата 10 и умът като централно сетиво, пете сетивни обекта и желанието, омраза, щастие, нещастие, съвкупността, признаците на живот и убежденията, всички взети зайно за поле на дейностите се приемат и взаимодействията Негови в себе си обемат. Смирение, липса на гордост, ненасилие, търпение, простота. Служене със обич на духовния учител, а също чистота. Устойчива стабилност, хладнокръвно самообладание, непривързаност към наслади, несебичност и ясно съзнание, съзиращо, че раждането, смъртта, болестите, старостта, са просто, натленното и жалко битие при същата злина. Липса на привързване при и отъждественост, с съпруга, деца, дом, имот и всевъзможни притежания, Щастие и мъка, неизменна умствено уравновесеност, искрена преданост към мен в любящо съзерцание, стремеж към пребиваване в осъмотение и в глъбеност, безразличие към светско общество, купнеш за себе неспирно търсене на абсолютната истина отвъд всяка заблуда. Това се заявявам, че е знание, а пък невежество е всичко друго. Сега, Арджуна, познаваемото ще ти обясня. И разбереш ли го, ще вкусиш вечността. Браман, духът, е безначален и е починен на мен. Отвъд причината и следствието на този свят от тлен. Навред се разпростират неговите ръце и крака. Навред се намират неговите очи, глави и лица. Навсякъде, навсякъде са неговите уши. Навсякъде Вселената този принцип цари. Навред той прониква всичко, що е в света. В облика на параматма вечната свръхдуша. Свръхдушата е първоначалният източник на всички сетива. Тя е непривързана, макар и да поддържа всички живи същества. Тя винаги над проявленията на материята се намира, но същевременно е господар на всички гони и ги контролира. Тази върховна истина намира се сама, отвънка и отвътре на всички живи същества. Финна и неосезаема тя не може да бъде видяна, нито са сетивата материални да бъде разбрана. Макар едновременно да е съвсем отдалечена, тя е тъй близка, свидна, съкровена. Въпреки, че параматма изглежда сякаш разделена, тя е неделима и като едно цяло е установена. Макар и да поддържа с енергиите си сам самичка, цялото творение и съществата в него всички. Тя на всичко в този свят развитието дава, и накрая неизменно го унищожава. На всичко светещо тя дарява светлината и намира се непроявена отвъд тъмнината. Познанието и познаваемото е тя, както и целта, намиращата се в сърцето на всеки свръх душа. На полето на дейностите аз ти дадох кратко описание на познаваемото и на това, което се нарича знание. Само моите отдадени напълно могат да го разберат и така издигане до моята природа да осъществят. Материалната природа и духовните същества са и двете безначални по своята същина. Всички качества и техните промени от материята знаи са породени. За природата се казва, че е основание на всички причини и следствия проявени, а за различните наслади и страдания отговорни са душите в този свят обословени. От материалната природа запленена душата вкусва радост или скръбни отрови. От трите гуни съвършено заслепена тя се ражда в по-висши или по-нишши отроби. Но в това тяло има свидетел друг, който в действителност се наслаждава. И това е върховният, който намира се отвъд и като свръхдуша следи и разрешава. Който разбира истината за материалната природа за доминираната душа и за доминиращия Бога. От кръга на преражданията постига освобождение, независимо какво е настоящото му положение. Някои посредством оглобена медитация за свръхдушата душата получават реализация, други я постигат чрез развиване на знания, а трети с работа лишена от желания. А други, без никой от тези техники да познават, просто слушайки от някой на когото се доверяват. Върховния Бог започват предано да обожават и отвъд раждането и смъртта тъй преминават. Оправ сред баратите, проявленията всички, подвижни или неподвижни в този свят обаче, са само комбинации, варианти най-различни, на това поле на дейностите и на познавача. Вижда този, който разбира, че душата, вътре в тялото не е самичка, а винаги я придружава свръх душата като неразделна, сродна птичка и макар да пребивават в телата тленни, те не могат никога да бъдат унищожени. Този, който вижда същата тази свръх душа, представена във всички живи същества, не деградирана формата ментална, а приближава се към цел трансцендентална. Който вижда, че в света безбройните дела се вършат от материята във всички тела, а незасегната от това остава чистата душа. Като свидетел, бездеен и бдящ, такъв човек наистина е зрящ. Когато разумният човек престане да сазира разлика между душите поради различните тела, а вижда как навсякъде духовното се разпростира, той се издига до схващането за еднаквостта. Онези, които виждат вечността и на дивната душа нетленността, Разбират, че далеч отвъд гуните е тя. Макар и въплотена в тяло материално, о тея, тя е бездейна и качествата на природата не я владеят. Благодарение на своята природа, необятното финно небе, с нищо не се смесва, макар да се растила то навсякъде. По същия начин, установената във виждането на браман душа, с тялото си не се смесва, макар че се намира вътре в него тя. Както Слънцето самичко осветява цялата Вселена, със светлината на сиянието си съвършена, така и душата, намираща се в тялото, го озарява обарата цялото. Всички, които с очите на чистото знание виждат разликата между тялото и познавача, могат също да разберат процеса на освобождение и да разрешат на оплитането трудната задача.